В последно време в училище се появи един нов, доста умен, ако не толкова умен, то поне бърз ученик и не. Той не стои на първия чин, казва се изкуствен интелект и седи където си реши. А според анкета сред ученици, госпожата въобще не ги фаща, когато си помагат с него за домашните. Дали наистина е така, дали изкуственият интелект е новият преписвач, или напротив, отличникът, от когато всички преписват, или това просто е най-новият училищен инструмент. Да питаме самата госпожа, може ли да се надхитри. Учителят в ерата на Чарджипти, какво означава изкуствен интелект да седне на учебната скамейка. Това е темата ни в хоризонт до обед днес. Казвам добър ден на Десислава Бенина от Института за изкуствен интелект, новосформиран институт, преподавател е обаче в Националната търговско-банкова гимназия. Здравейте! Здравейте! И да кажа добър ден и на нашия репортер Добромир Видов, който изкъсо следи инновациите в IT сектора. Е Той е доста впечатлено от едно изследване на Масачузетския технологичен институт, за което ще стане дума, предполагам след малко, обаче ви предлагам първо да чуем какво показа проверката на нашия кореспондент Пламен Христов в Ловешката езикова гимназия. Използвам го често. Сега, както уча немски, да ми помага с някои думи или домашни, които не знам. Не постоянно и за всичко. Когато нещо ми е наистина трудно, понякога не дава точни и верни отговори. Не можеш да му се довериш изцяло. Не ваше изцяло, но за някои неща дава верни отговори. По математика по-често и по немски. Задачите ги решават бързо, така ли? Да. Или вярно. Полезен ли вие? Да. Доста. Домашни писава ли си с негова помощ? Да, много. А учителите хващали ли са? За сега не. Да, аз не ползвам мускусния интелект, защото дава грешно отговори. Използвам го понякога за информация, примерно ако ми трябва да видя нещо или за домашни, които са трудни. Справили се? Ами да, някои неща, някой не. Не се ли притесняваш, че госпожата ще разбере, че изкуственият интелект е написал домащо? Не, тя не фаща. Почти всички учители знаят, и няма толкова добро мнение за изкуствения интелект. Трябва ли да се използва изкуствения интелект? Да, но в умерени количества. Щом всеки един разчита по някакъв начин на изкуствения интелект, ще стане все по масово и най-вероятно необходимо на човека в ежедневието. Но той не може да мисли. Не може, но се получава по някакъв начин. Да не мисли. Намира правилните отговори, макар и не винаги. Използвам изкуствения интелект като главната му цел е да помогне не да ми напише домашното, за да разбера домашното. Да направи така, че аз сама да мога да си го обясня. Да улесни упражнението. Ако се затрудняваме. На... Това означава ли, че ви е полезен? Да, зависи как го използват. Не само за училище, когато имам някакъв конкретен въпрос, е много по-лесно да се зададе към изкуствения интелект, отколкото към някой човек. Учителите разбират ли, че го използват? Ами аз не го използвам с такава цел, за да замести моите длъжности, които аз трябва да изпълня. Затова и не мисля, че има какво да разбират. Като учител по български език и литература, използват ли вашите ученици изкуствения интелект? Да, учениците ми в 8 ми клас използват изкуственият интелект доста често, като от моя страна аз ги насърчавам по отношение на идеите, които да черпят от него. Използват чат-джипити, за да реализират своите проектни задачи, както по литература, така и по български. От друга страна обаче, изкуственият интелект вреди, защото доста често при създаването на дълги текстове, каквото е сето всъщност, те директно копират и преписват сета от чат-джипити. Но за тяхно съжаление това лесно се разпознава от нас, учителите. Има заучени думи, фрази, с които чат GPT борави успешно и когато видим тези думи и фрази, ние разпознаваме на места на изкуственият интелект. Тогава какви са последствията за учениците? Двойки има ли? Да, опитваме се все пак да ги санкционираме и да пренапишат своят текст естествено сами, без чужда помощ. В моят предмет предприемачество ние имаме предвидение на всеки 3-4 теми една практическа задача, която е свързана с тип казус. Там те могат да използват изкуствения интелект, да генерират различни идеи, да проучат какви са най-новите технологии за създаване на продукт, с който се създаде стойност в съвремието. Полезен ли име? те смятат, че да, сега те разчитат изцяло на него не като инструмент, а като буквално някой, от който просто да копират. Може без изкуственият интелект, но тъй като живеем в свят на масови технологии и комуникации, е хубаво все пак да го използваме, но на място, умело, без да прекаляваме. Вашите наблюдения като психолог? Може би става и като навик във всяка една потребност те да се обръщат първо към него и това е леко тревожно, защото някак си избягват вече контакта и получаването на обратна връзка един от друг, а когато имат нужда всъщност те автоматично се обръщат към телефона и всичко което могат да получат като информация от там Въпросът е, че те нямат това критично мислене да отсеят точно полезното и да знаят кога да сложат границата Вие учителите да използвате ли го? Естествено, че го използваме Ние също го внедряваме в часовете си пак за идеи но не прекаляваме с това също го ползваме, но някак си ние го ползваме наистина работно, докато децата го ползват масово. Използваме го работно, докато децата го използват масово, чухме от педагозите, наред с признанието на учениците, с които разговаря Пламен Христов в 8 ми на ловешката езикова гимназия, че го използват сериозно по математика немски полезене и, ако цитирам, госпожата не фаща. Крайна цитата, но пък чухме и учителка по литература и български язик, която насърчава учениците си да го използват хващат го по специфични думи и фрази. Интересно ми е кои са те разпознаваеми или какво издава машинния почерк в едно домашно. И така отварям темата към нашата събеседничка Десислава Бенина от Института за изкуствен интелект, която сама е и преподавател в Националната търговско-банкова гимназия. В студиото и репортера Добромир Видев. Сега, госпожо Бенина, вие чухте много от нещата, които всъщност са ви известни от това изследване. Да, аз разговарям с моите ученици в процеса на работа и споделят същото, което чухме от тези деца. Ползват изкуствен интелект, но ние не сме тук, за да отричаме технологиите и да има забрани, а сме тук, за да използваме това, което ни дават технологиите, да използваме разумно, етично и отговорно. Точно за това сме ви поканали, защото Масачузетският технологичен институт, всъщност, когато прочетох почти на диагонал нещата, които те са написали, те също са попитали учителите как използват изкуствен интелект, те също са дали препоръки, направили са, да го кажем, една брошурка, която е с такива use cases, такива, които се случват неща, как да процедираш и какви съвети дават. Вие, всъщност, България искахте да направите същото с IT-сектора. Имате нещо такова, като изследване в момента първоначални резултати? А, да, аз, освен преподавател в Националната търговско-банкова гимназия, отскоро съм и част от екипа на Института за изкуствен интелект. Това е сдружение с идеална цел. Събрали сме се, учители, експерти в IT сектора, хора от бизнеса специалисти по киберсигурност. Идеята е да помагаме, mm -hmm. да създадем екипи, работни групи, които да помагат в тази насока. И аз наскоро защитих магистърска теза по информационни системи и технологии. Това е една нова специалност. И идеята на магистрската теза беше да се направи изследване каква е готовността на училищата за използване на изкуствения интелект и въвеждане, но отговорно и етично използване на изкуствения какво интелект. Какво показват резултатите? И, да, каква е тази Първоначалните готовност? данни, пилотните данни, показват, че над 70% от анкетираните учители у нас заявяват... Висока и много висока мотивация да се обучават и да интегрират изкуствения интелект в учебния процес. Т.е. учителите искат да е го чудесно. ползват. Учителите искат да ползват изкуствения интелект, искат да, да има възможност учениците също да ползват изкуствения интелект, но това да стане. Когато имаме регламент, ясен регламент колко може да се използва как да се използва и това да бъде отговорно, да бъде етично. Как казахте, да, да, да, да не замества. Да, това, което трябва да знаем е, че изкуственият интелект не може да замести ученика или учителя ученика в случая да мисли. Той трябва да го мотивира да бъде креативен и да използва инструментите да бъдат в негова полза. Да стимулира ученика, но учителя трябва да бъде в центъра на този процес. Трябва да имаме ясни регламенти за това как да се случват нещата. Добре, това означава, че част от тези учители, които отричат и казват не може. Това е форма на преписване. Трябва да разберат, че използването на изкуствен интелект не е форма на преписване, а нов начин на учене в който се интегрира мислене. Винаги, а, нали, историята показва, че когато има нещо ново, винаги то идва с много въпроси. Тези въпроси са нормални. Учителите са хора, които са... А, имат възможно... А, учителите са хората, които анализират информацията и мислят а, критично и на същото трябва да се научат и учениците. Затова Говорим отново за ясни регламенти и за правила при използване. Трябват... То да. има такива, госпожо Бени, на Министерството. 2024-та направи едни препоръки, се казват, за да. това как учителите да прилагат изкуствен интелект в обучението. Минали са почти две години, защото стана януари месец 24 почти. Има ли някакъв ефект от това нещо или има нужда от още... Имаме, винаги имаме нужда от още, защото вие виждате колко бързо се развиват технологиите. Ага. Когато говорим за изкуствен интелект, ние трябва да знаем, че изкуственият интелект не е само а, чат GPT. Изкуственият интелект а, може да се използва, има различни програми на изкуствения интелект и за всяка една конкретна, за всеки един конкретен предмет и една, всяка една конкретна задача, ние може да използваме различни програми на изкуствения интелект. С... Особено да. полезен е в маркетинг. Аз преподавам маркетинг. Така, това исках да... Те като го чухме и в анкетата, че да, да кажем в предпри... часовете по предприемачество да. използват изкуствения интелект. Това е, това е любопитно, интересно. Но а, аз се питам, как а, така да отворим а, ушите на хората, които си казват, а не, се използва изкуствен интелект, значи а, това, а, това означава, че робот, роботите ще ни превземат, а, това означава, че децата няма да мислят с главите Страховете си, т.е. На консервативно настроените учители, как да разберат, че ако един ученик използва изкуствен интелект, за да подобри своят текст, това не е измама, а образно казано е дигитална грамотност. Дигитална грамотност е, трябва да знаем, че ако искаме да вървим напред. Ние трябва да използваме технологиите като наш съюзник. Не трябва да се страхуваме. Винаги ще има хора, които са скептично настроени и ще кажат, нали, това ще ни замести. Не, няма да ни замести. Идеята е да говорим повече, да правим повече обучение, да покажем как може да се създава съдържание, да се създават правилно промптове, т.е. да се генерира за да генерираме правилно а, това, което питането към изкуствения интелект, ние трябва да имаме повече информация за това как да стане. Защото ако някой зададе въпрос, който а, не е работил много с изкуственият интелект, седна и зададе един въпрос, а той може да даде грешен отговор. Знаем, че понякога а, халюцинира как да знаем кога се случва това. Ами ние трябва да а, бъдем обучени така, че да създаваме правилно Въпросите, които генерираме към изкуствения интелект. Това да накара учениците да мислят и да анализират, да търсят информацията, но правилно, отговорно. Вие за това, с вашето етично. сдружение, каните учители, каните директори на училища, доколкото разбра, да, правите го това ние, нещо. А, така, а, отправяме една покана към всички а, директори да попълнят тази анкета и да усетят пулса на училището. Къде са силните страни, къде има нужда от още ресурс, къде има нужда от още подкрепа. Сега, аз съм много любопитан, защо това го прави, така да кажем, неправителствения сектор, не го направи Министерството на образованието. Пример е от Гърция от този ден. Изкуственият интелект каца в гръцките училища от следващата година ще се из... в избрани гимназии ще се преподава през системата ChatGPT Edu. Да на нашите слушатели, ние от няколко месеца и от години питаме Министерството на образованието, защото имаше такава идея, с други институт по изкуствен интелект, Инсайт, заедно с, а, с а, дигиталната класна стая, да съберат тези данни, да ги обработят с а, нашия суперкомпютър, ако правилно си спомням, и това нещо да се предостави на училищата и те да започнат да го правят това нещо, т.е. да работят с проверените данни. Ние искаме да помагаме, т.е. това е изследване и резултатите от него а, сме готови да ги предоставим и да бъдат в полза на, а, на МОН, на а, директорите, на училищата. Всеки може да а, получи, нали, когато училището пусне а, запитване и получи анкетата и ако 10% от учителите направят тази анкета, ще бъдат изпратени данните, за да може училището да си направи правила, регламенти, да види къде са силните, слабите страни, нуждите. Също обобщен, обобщената информация ще бъде предоставена, ако имат желание от Министерството. Ние сме за това се събираме. Идеята е да бъдем е, партньори. Вие, да, вие искате, да, вие искате да помагате. Ние пък, ето, с Добромир Видев ще искаме с... да питаме а, Министерството питов, защо, не, защо, не, защо не поемат. Тоест, а, вероятно, става дума поемат, и за обучение се, на учители. Поемат, с... Министерството а, а, организират се такива обучения, но Просто идеята е да вървим напред, защото технологиите се развиват много бързо. Точно. Ние сме за да помагаме. Министерството помага, разбира се, в тази насока. Ние получаваме сапорт, но имаме нужда а, да усетим дали сме напълно готови, дали имаме някъде а, необходимост от повече ресурс, от повече обучение това Впрочем, е, би е. могло да се мисли в посока обучение на учители, как те да използват изкуствения интелект, за да направят своите уроци по-разбираеми. По да, вече по се правят такива обучения. .е. Да усетят каква е, каква е ползата от изкуствения интелект, сега? защото по това, което казахте, че много зависи от въпроса, който задаваш, да си го преведем на човешки език. Ако зададеш глупав въпрос, ще получиш глупав отговор. Можем ли така Аз да кажем? Аз сега се сещам, Ерина, примера от uh, MIT доклада, който те са направили с учителите, всъщност те точно така някои от училищата са си направили собствени разработки за това как до каква степен, къде да използват изкуствения интелект в преподаването. Така че, може би, посоката е правилна, но са много посоките, както госпожа Бенина да, казва. Да, ние имаме сапорт, разбира се, от Министерството. Те предлагат обучение Открепа, в тази а, насока. А, говори се за това, работи се за това, но ние искаме да бъдем в помощ, защото ние сме практици хора, събрали сме се хора, които а, черпим информация от работата. Сега. И това може да е само в помощ. Идеята За финал е да направим една екосистема и да си помагаме взаимно, да бъдем партньори. Ние сме готови да помагаме. Ще дойде ли момент, според вас, госпожо а, Бенова, Бенина? А, Бенина, когато домашните ще се проверяват не от учителя, а от изкуствения интелект? Защото знаем, че това е много трудоемка работа. Учителя трябва да остане в центъра на процеса. Не може да очакваме, че изкуственият интелект и технологиите ще заместят изцяло ролята на учителя. Добре. ако Може по... да бъде помощник. Нали, да вървим ръка за ръка. Споделена интелигентност, така а, може да се каже. Хората и а, технологиите да вървят ръка за ръка. За да може да имаме прогрес. А какво трябва да, да изключим а, от начина, от подхода си, когато мислим за. А, това съчетаване между а, автоматизирани информационни системи и човешки интелект. Трябва ли да изключим надхитрянето? Защото, примерно, в една класна стая се получава един, винаги има един елемент на надхитряне. Дали учениците ще надхитрят учителя, обаче, един учител въоръжен със свой а, помощник, изкуствен интелект, винаги може също да, а, да надхитри хитростта на учениците. Въвеждане регламент и етично използване на изкуствения интелект. Определяне на границите. Определяне на границите. Ами, за това става така въпрос. да приключим. Нека само да кажа, че темата за изкуствения интелект вече е неизбежен. А, неизбежна тема и все повече поводи ще имаме да говорим за изкуствен интелект. Даже днес има такава дискусия организирана. А, и като че ли няма, няма, няма как да, из... да излезе от, от нея. А, една тема с много посоки. Благодаря на Десислава Бенина, учителка, преподавател в Националната банк... търговско-банкова гимназия, както и част от Института за изкуствен интелект. Благодаря на репортера Добромир Видев. Благодаря и на кореспондента Нива Фловач.